Та одної неділі якось так сталося, що Василь знайшов біля старої матірної спідниці дорогоцінного ключа від скрині. Радість була велика. Вони обидва з Володьком негайно подались на горище. Успіх їх підприємства був надзвичайний. Сулії, Слив'янки і Вишняку стояли, мов дві вежі, повні і урочисті. І Василь негайно взявся до їх відкривання – але Володько цим не вдовольняється. Він якось не зважає на Василя, а копається далі в скрині, і наслідки його розшуків перевершили всі його сподівання. В його руках опинилася чудова нова книжка з баским конем на обкладинці, на якому сидить лицар в гостроверховому шоломі, і стріляє з лука в якогось бородатого діда, що заліз ось на велетенського широченного дуба і дуже витріщив великі очі. Під тим лицарем Володько негайно вичитав «Беліна про богатиря Іллю Муромця і соловяра збойника. О, як це мусить бути страшенно цікаво! Володько негайно забрав ту книжечку, забув за все інше і поцупотів униз. І весь той день до самого вечора читав ту книгу. І прочитав її майже половину. І не зважав ані на дрібні літери, ані на чужу мову. Читав і читав, не хотів навіть їсти, забув за все на світі. А як вернулися батьки, заліз на піч і читав далі. Мати спочатку Ані не здогадалася. Отже, він завжди з тими книжками возиться – але її все-таки дивувало, що він там знайшов таке особливе, і вона все питала. І що ти там таке знайшов? І чого ти там сліпаєш? Тож там тобі нічого не видно. Видно, не бійтесь, відповідав Володько і читав далі. А там у тій книзі стільки чудес, стільки пригод, стільки геройства. Богатир Ілля Муромець, що сидним сидів 33 роки і не міг ходити, але потім відчув у собі велику силу, міг вирвати деревину з коренем, сам міг побити ціле басурманське військо і нарешті подолав страшного солов'я-розбійника, що в одному лісі на семи дубах засів і пішому, і кінному той шлях загородив, бо мав таку велику силу, що як свисне, дерева гнулися, коні вгрузали по коліна в землю. Але Ілля Муромець не злякався того розбійника – Їде просто на нього, стріляє зі свого лука стрілою гартованою, поцілює розбійника в око і здобуває право на переїзд і на всі скарби солов'я. І багато цікавого довідується Володько з цієї книги. Про святого князя Ясне Сонечко, Володимира, що княжив в Києві, і про ворогів його різних, половців та печенігів, що Київ облягли, поля топтали, людей до полону брали і коли б не Ілля Муромець, хто зна що зробили б. І Володько всьому тому вірить. Колись могли бути такі люди, то лише тепер усі стали такими малими та слабкими, а колись було то зовсім інакше. І була це перша такого року Володькова книга, і як тільки прочитав її раз, у другий, третій, захотів щось іншого, уява його розгорілася, йому вже мало Євангелії, псалтеря, «Октоїха? Він знов лізе до маминої скрині і знаходить там купу листів почаївських. А при тому життя святих, преподобного Іова з-за почаївського, що чудеса творив, про велику священномученицю Катерину, що її за віру Христову мучили і з віром кидали». Відкриття воїна Іскаріота, що мер був, його поховали, побував на різних митарствах тамтого світу і знову воскрес. І взагалі прочитав велику книгу о митарствах і довідався з неї силу селену всячини, коли помре людина, що її на тамтому тому світі чекає, за які гріхи, яка кара, кого милують, а хто піде на віки вічні в гієну огніною». Отакі-то От до вас з Володьком творяться, і така-то сила наук впихається до його маленької голови, і думає він над тим безконечно, і не може ніяк у тому, як слід розібратися. Хотів би когось всяку-всячину розпитатися, та немає кого, бо ніхто з його рідних таким не займається, і нікого-то так, як Володька, не цікавить. Та не тільки книгами займається Володько, на хуторі трапляються й інші важливі події.